Втората идея – котките. Говорил съм и за тях, тук пак ще кажем нещо за древните котки. Тот казва, «Древните котки са дошли от Сириус и са били посветени духове от много високо ниво. Те са умели да олавят невидимото, да го разгадават, тъй като те са обещали да служат на човека и затова Бог ги изпраща срещу опасния народ на мишките да спасят човечеството». Те са умеяли да олавят невидимото зло в окръжаващата среда. Умеяли са да го издирват, колкото и то да се прикрива. Тот казва, тези котки са получили от Сириус озарена енергия. Тези котки са били най-големия враг на всички хаотични сили. Не става просто само за мишките, а за всички хаотични сили. Тоест силите на света и на злото. Злото в мишките се вцепенявало от тях. Котките са духови, които са владеели себе си на много високо ниво, както и при мъдреците. И затова те се можели да владеят неовладяните мишки. Мишките са паднали духове, умствен свят. А котките това е чисто духовния свят. Казано по друг начин, котката улавя мишката, т.е. духът улавя ума. Всеки човек трябва да, ума, да овладе ума в себе си и да го улови. Да го направи чист, дисциплиниран и да го превъзхожда. Мъдростта, по друг начин казано, улавя хитростта. Търпението улавя нетърпението. Тези духови котки са имали любов към човека и заради тази любов им е била дадена допълнителна светлина с която да виждат и разбират нещата. Защото с тази любов към човека те направили скок в светлината. Нещо, което не се е случило при лъвовете, тигрите, леопардите и така нататък. Те си имат сила, но те са останали в хаотичната енергия. Защото те имали друго мислене и затова тяхната енергия е станала жестока. Същото важи и за жестоките хора, накратко ще обясня. В жестоките хора живеят жестоки животни. И когато човек е много жесток, това са много животни, които той ги носи от миналото си и не може да се справи, освен след много тежки падения и страдания. Ние казваме котка, но това не е дума. Това е просветлен дух от царството на прасветлината. Именно тази осветена енергия от светлината е спасила човечеството от мрачният народ на хаоса и специално на мишките. Това е древна война между духовите и между синовете на светлината и тъмнината, която някога е била горе, после слиза долу и продължава. Срещу духовите на тъмнината и хаоса. И този хаос се е срещнал с тази светлина на котките и той е бил поразен. Както съм ви казвал, котките се страхуват дори, э, мишките се страхуват дори от статуя на котка. Тази светлина е подала ръка на човечеството чрез котките, т.е. войните на древната светлина. Ето защо Египет е строил храмове на котките, изключително с голяма почет. В Египет, ако убиеш котка, няма съд за тебе. Директно хората ти убиват, не стигаш до съд. Така се е почитало това същество и защото то е било древен приятел на човека. Впоследствие в Персия котките са били в Атлантида и в Египет. В Персията идват кучетата, но те никога не могат да заместят котките. Така, тази светлина, както казах, е слязла от Сириус, защото там, където оживявала тази светлина, хаосът е умирал. Буквално и преносно умирал. И на вътрешно ниво, и на външно. Енергията на хаоса се сблъскала с тази непозната енергия, която, освен енергия, била и нещо повече – дух и светлина. Мишките нямали проблеми с хората, дори ги разкъсвали. Не се страхували от крокодили, от лъвове и от така нататък. Но котките за тях са били нещо страшно. Дори малкото котенци за тях е било голямо бедствие, защото там работи част от тайната на движението на нищото. Тези странни котки били страшна напаст за, за народа на мишките. А хората по него време в Атлантида и в Египет пълнили къщите си с тези котки пазители. Светлината на котките сразявала жестокостта и мрачната сила на мишките. Както казах, тогава те са били големи като зайците. Мишките разбрали, че тези котки-убийци били по-жестоки от тях и по-жестоки даже от човешкия род. А човешкия род бил в голяма опасност. За мишките те разбрали, че за тях нямало надежда. Когато котките слязли, нямало надежда. Такъв враг те никога не са били срещали. Те виждали, а, примерно, имало големи змии и гущери, но те били за тях нещо второстепенно. Даже понякога са играели с змиите. Но само да чуят полаха на котка, ако могат да го чуят и усетят. Но както знаете, котката е монах, застава като статуя пред дубката изчезва в нищото. А мишките вярват в движението и сътворението. Котките вярват в неподвижността и във вътрешния център. Мишката смята, че вънка няма никой, защото как ще помериш статуята. Излиза мишката и изчезва. Така, тези котки за тях били чудо. Те били, освен това, казва учителя, майстори на наблюдението. Дори и сега. Така изчисляват, такава концентрация правят, когато видят връбче. Нагаждат се, изчисляват. Това казва учителя висша математика, която човека не владее. И учителя казва, те са големи майстори на концентрацията и познават тайната на разстоянията.